Pekný večer milí poslucháči slobodného vysielača máme tu 21:30 20. augusta 2024 utorok a to je priestor pre našu reláciu v prvej línii. Od mikrofónov vás zdraví a reláciou bude sprevádzať Michal Albert. Budeme sa dnes rozprávať s politikom po dlhšej dobe opäť z Českej republiky a bude to politik ľavicový. Mnohí si spomínate, že mali sme tu približne pred rokom aj predsedničku komunistické strany Čech a Moravy a Katežinu Konečnou a som rád, že po približne roku tu máme opäť jedného tiež významného predstavitelia KSČM, ktorý dokonca mal aj kandidovať na prezidenta Českej republiky. A aj o tom, že prečo sa to nakoniec nepodarilo kandidovať, sa budeme rozprávať dnes s Josefom Skálom. Pekný večer Pepa. Hezký večer tobě i všem slovenským posluchačům. Ako sa inak darí, tak to na, na úvod otázočka. No. <těk> tak všichni bojujeme s vedry, to vznak zvládáme a já mám ještě necele čtyři měsíce podmínky, v, si, na základě soudního rozhodnutí ve známé kauze, která předpokládám, není neznámá ani ve Slovenské republice. Takže se pokouším přežít ty tři měsíce a asi půl způsobem, který nebude zbabělý nebo není zbabělý, ale zároveň nebude šlapat na hrábě. Můžeme môžeme sa zároveň krátko podebatovať práve aj o tej kauze a o tej podmienke a možno sa to budú pýtať aj posluchači a určite sa budú pýtať aj iné otázky a teda všetci, ktorí nás počúvate naživo, môžete svoje otázky dnešnému hostovi Josepovi Skálovi písať na známou adresu studio@slobodnyvisielac.sk, prípadne môžete využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodnyvisielac.sk. A takisto je tu aj tretia možnost, a to priamo zatelefonovať dnešnému hostovi, a to na číslo do Bratislavského štúdia, a teda 0951 485 385. Tak môžeme začať priamo a krátko tou kauzou, a teda podou podmienkou, ako to teraz vnímáš, hm. celé po tom čase? Já ja bych nerád, aby se z toho stalo jedno z klíčových témat naší relace, tak to zkusím veľmi krátce. My jsme druhého července roku 2020, to znamená před více než čtyřmi roky, na, celou, na žádost celé řady posluchačů Svobodného rádia, alternativního, které vysílá hlavně prostě z velké dobré ukladna, no. Dali diskuzní pořad na téma takzvaného katýnského masakru. E, byl to diskuzní pořad, my jsme nic apodikticky, kategoricky netvrdili, ale nabídli jsme posluchačům celou řadu nových zjištění, seriózní historické vědy, znalecké posudky špičkových expertů a další, řekl bych, materii, která vážně rozvyklala ten dnes jako ustálený a tvrdě prosazovaný názor, že hmm. jak si to pla platí to, co tehdy napsal už Josef Goebbels. A byli jsme vyšetřováni vyšetřování a tak dále, pak se konala soudní, za celá taková na báze na předvě zasedání prvoinstančního soudu, který nám nedovolil vůbec projednat důkazy oběhovej. Ani jeden. To je něco naprosto nevýdaného a neslýchaného. Já vždycky říkám nahlas, že i když by se dostavil k soudu vrah třeba tří lidí, tak neznám případ, že by mu soud zakázal projednat důkazy obhajovy. Naše důkazy obhajovy byly velice zásadní povahy, žádný z nich nebyl nějakým novinovým článečkem nebo něčím na ten způsob a přesto bylo řečeno, že kdybychom ty důkazy projednali, takže bychom prý pokračovali v trestné činnosti, což jako, nechci i slovenský posluchač vyhodnotit, co to jako znamená. Já bych mohl dlouze hovořit o jaké důkazy šlo. Uh, uvedu, uvedu jeden příklad z mnoha. Uh, ty papíry, které kolují po internetu a hauzíruje s tím, kde jaký je Mudrland, uh, že prý na jaře roku 1940, Lavrenti Beria napsal Josifu Stalinovi nějaké sdělení o tom, že chce nechat popravit tisíce Poláků v zajetí a údajně na to navazovalo usnesení politvira sovětského. No tak je znalecký posudek, kterými jsme soudu předložili a který nesměl být projednán, dokládá velice pečlivě a až pedanticky, že celé tato, tato lejstra byla vyrobena technikou kopírovací známou až od 70. let minulého století. V těch lejstrech, která údajně mají dokázat, že to udělal Sovětský svaz, jsou takové chyby, jakože se tam používá pojmu komunistická strana Sovětského svazu, ale ta se tak jmenovala, a to každý trošku vzdělanější člověk ví, až od roku 1952. A mohl bych pokračovat dlouho, dlouho a dlouho. No nic, prošlo to. Prvoinstančním soudem ten rozsudek nás i osobně uráží, vysloveně uráží, jo? To a tam, jsou, tam jsou formulace, které jako jsou naprosto i v normálním občanském styku by byly Jaksi nepřístojné. No, ty další soudní instance mají nějaké asi zadání, nevím, nechci se někoho dotknout. Takže to jako potvrdili, nechtěli se tím dál zabývat. Prošlo to i Nejvyšším soudem, který napsal 36-stránkový dokument. A v tom dokumentu se uvádějí i taková moudra, jakože demokratický stát má právo i na. Pohled na určité historické události a když my ho jakkoliv spochybňujeme, tak údajně vlastně ohorožujeme demokratické základy společnosti. Až taková moudra lze prostě dneska se dočíst v justičních do dokladech. No, teď jsme podali stížnost ústavnímu soudu, čekáme na jeho verdikt a do toho vstoupila pozorovná jak si událost, bo, bohužel, lepříjemná. Je Jeden z nás tří od souze Vladimír Kapal, který moderoval ten pořad, se stal obětí velmi těžkého záchvatu mrtvice a jeho životní partnerka napsala ministru spravedlnosti a Soudcovské unii České republiky, otevřený dopis, kde jim sdělila, že ta mrtvice je důsledkem těžké a neustále narůstající deprese jeho životního partnera, který se nemohl prostě vyrovnat s tím, že za diskuzní pořad, ve kterém poskytl možnost se ozvat komukoli i prostě z publika míno teda internetovou cestou, telefonicky, písemně a tak dále, jsme takto vláčeni prostě justičně, uráženi a tak dále, no a že nakonec toho jako měl mrtvici a ona tam napsala, že ona to takhle nenechá, že ona prostě bude bojovat za... Ty, prostě ty zájmy a cíle a tak dále, za, pra, za svobodu projevu a toto A že tedy zveřejní veškerou dokumentaci, která před těmi soudy nějakým způsobem figurovala, to znamená jak rozsudky, tak naše odvolání, dovolání a pochopitelně i důkazy obhajoby. Já si myslím, že to bude velmi zajímavé. My jsme to neudělali do posud, byť nás velmi srběli ruce, protože naši právníci nám říkali, že když to uděláme my odsouzení, tak to někdo může považovat za nátlak na soud. Já teda nevím, jakým nátlakem na soud může být znalecký posudek, no ale tak dobře, tak to údajně to tak chodí v České republice teďko, tak jsme byli disciplinovaní a byli jsme ke své vlastní škodě disciplinovaní, protože široká veřejnost neví, co, o co vlastně šlo a proto mainstreamová média mohou plácat takové nesmysly, že jsme popírali samotné usmrcení těch polských zajaců a že... že Iralie, genocidu a tak dále, no to, to je opravdu neskutečně hloupé, ale uh, ta přesilovka se hraje právě, protože ta věcná uh, faktografie zůstává jaksi uzavřena uh, v těch soudních síních a tak dále. No nic, tak teď se otevře asi nová kapitola. Asi tolik, jestli někdo bude chtít z posluchačů o to vědět víc, rád mu odpovím, ale byl bych nerad, kdyby se z toho stalo hlavní hlavní téma dnešní relace, jistě máš mnohem zajímavější ještě témata. Určitě ano, přejdeme postupně k ním. Len krátká ešte odbočka, ale to naozaj skoro na také zasmiatie, respektíve na nejakú takú krátkou odpověď, lebo často, keď se hovorí o tvojej osobe, tak si spájany s takými nálepkami, například, že si stalinista. A toto by chcelo vedieť aj 27% čitateľov, časopisu kľúč od, kterým jsem dal možnost, aby se vyjadrili, že ktoré by chceli otázky, tak 27% Druhá nežiadanejšie otázka je teda to, že co hovoříš na to, že tě někde označuju za stalinistu? Tak hovorím na to asi tolik, že za prvé, říct si o, o nálepkovat někoho dnes, že je stalinista, no tak k tomu, jak si vypálíš v očích nemalé části veřejnosti, většícej než kdyby si řekl, že je třeba, že byl třeba generálem gestapa, jo? nebo, nebo, nebo, nebo SS, nebo tak. To dneska tak, ta doba je prostě nastavená a ti, ti zbabilci, kteří takto nás nalepkují, tohle velice dobře vědí. To za prvé. Za druhé, nikdy nikdo nedefinoval, co to jako ten stalinismus je. Já si, já, když mě nějaký novinář jako se snaží načapat na to, tak já mu říkám, počkejte, jako je stalinismem třeba uh, to, že uh, ne, ne, ne, ne, se nesmí ukrást existenční zdroje společnosti, které vznikly jako kolektivní investice nás všech a že tedy to funguje lépe, když jsou to kolektivní investice ve veřejném vlastnictví. To je taky stalinismus, jo, nebo nebo že třeba Česká republika se nemá zapojovat do agresivních válek po světě, protože to je špatně, nebo že když k nám proudil plyn a zemí a ropa ze sovětského svazu, že to bylo výhodné pro českou ekonomiku, československou, pardon, tehdy, nebo že když jsme vyráběli v kooperaci se sovětským svazem 24 jaderných reaktorů, takže to jako nebyl zločin, jo, a že to bylo dobře, nebo co je teda pro vás na <laughs> Ty novináři si pak nevědí většinou rady, co jako na to říci. Dobře, já dodám krátce k tomu ještě jednu věc. Já nesouhlasím s tím, když dnešní levice, na tož pak ta, která si říká radikální, neskolik komunistická, vzdává boj o výklad dějin. Je to pohodlnější samozřejmě, jo, když mi plivnou do tváře někoho na obrazovce televizní, vy jste tady zločinci a tohle, a ona to řekne, no, já jsem tehna byl mladý, mně se to netýká, jo, to si říkejte těm starším, nebo když vám docházejí argumenty, utíkáte se k minulosti a podobně. To je mimořádně neproduktivní, kontraproduktivní taktika, která sice pohodlná osobně, ne ne nevyžaduje od toho, kdo tohle dělá žádnou erudici, žádnou bojovnost, nic a ten způsob, nicméně nahrává takovému stereotypu, že my komunisté jsme, nebo další prostě radikálně levicové síly, jsme slepenec pitomců a zločinců. Jo? Takže když prostě tomuhle se přitakává No tak pochopitelně i jakákoliv diskuze o alternativě vůči dnešnímu upadajícímu kapitalismu je velice bez zuba. Jo, to v takovém případě, jak můžete hlásat něco, když to přeci by byl znovu nějaký zločin a úpadek a tak dále. No, asi tak a já osobně odmítám i ty paušální soudy o jednotlivých osobnostech našeho hnutí v minulosti. Ano, to dělí, a to vždycky zdůraznuju, dělí se i věci, které se neměly, staly se našimi mě to mrzí, já jsem mu to opravdu nemohl být, jsem se narodil později, ale i já mám morální trauma z toho, že z některé věci skutečně se neměly stát, ale dodávám zároveň, že jsme jediní, my komunisté, jsme jediní, kdo se staví čelem i k tomu, co se naším jménem stát nemělo, ti ostatní se čarvenat ani neumí, přestože dnes, dnes nejenom před desítkami, ale dnes mají na svědomí Příšerné zločiny, válečné, ekonomické, teroristické a tak dále, a tak dále. A za třetí. A oni se k tomu nehlásí, to, jako by se jich netýkalo. A za třetí, kdyby se uměl západ vůči nám po roce 1948 chovat civilizovaně, a ne tak, jak se choval. Sáludně, proradně, agresivně a tak dále, tak 99% toho, co se naší jménem stát nemělo, by nemělo šanci. Prostě tak to bylo. Byly reakce panikářské, křečovité i jiné, v situacích, kdy ty představitele našich zemí skutečně nevěděli, jestli zítra bude třeba jaderná válka. A těch termínů, kdy měl začít jaderný útok na nás, je známo i z amerických zdrojů jenom z těch počátků 50. let více než tucet. Nedávno Milan Siluček vydal knihu, kde napočítal podobných termínů na stovku zhruba a připomínám, že někdy před asi 7-8 lety americká, americké úřady zveřejnili do té doby tajné dokumenty, podle nich jenom na Prahu a okolí se počítalo už počátkem pardon, 50. let s 69 jadernými lavicemi. A rozvědka Československá našich spojenců, to, nebyl, to nebyla parta nějakých pitomců, to byly velmi schopní lidé a oni prostě tohle všechno jako věděli včas a byla, byla skutečně byla velmi tísnivá atmosféra, my jsme měli spojence z, z, hlavně ze zemí, které byly agrární, které ještě se nestačili rozvinout do nějakého průmyslového tvaru a náš hlavní spojenec Sovětský svaz byl strašlivě vyčerpán druhou světovou válkou, tím, že musel porazit nacistickou bestii i v zájmu všech ostatních a nechal, a, a že jeho západní spojenci s ním chytračili do poslední chvíle a, a stoupili prostě do druhé, na druhou frontu, až ve chvíli, kdy začali mít obavy, že teda by, by jako sovětská armáda byly jediný vítěz váleční na evropském půdě. A tak dále, to je notoricky známo, jenom pitomci to prostě nějak popírají a tak dále. Čili s tím stali když je to zhruba takhle. Mně to je úplně jedno, že různí hlupáci tohle pokřikují a chápu, že to někoho jako mate. Tak to chce někdo vysvětlit ještě konkrétněji, tak prosím, jsem tady k dispozici. No, já mám takého tušáka, také tušenie, že každou chvíľku bude telefonovať posluchač z Brna, ktorý často zvykne telefonovať a to je dobré, to sa teším určite. tomu, takže určitě poslucháč z Brna bude mať ti niečo k tomu zřejmě povedať alebo možná nejak, na nějaké jiné otázky alebo témy. Každopádně, no. já ja skúsim teraz otvoriť další tému, ešte skôr, ako zavolá on alebo niekto jiný. A to je téma napriek tomu, že teda sa snaží aj tie média proti komunistom brojiť, aj podobnými nálepkami, tak napriek tomu sú komunisti úspešní vo viacerých krajinách. Napríklad teraz vo Francúzsku práve je aj, komun... aj komunisti sú súčasťou toho veľkého ľavicového bloku, kde je komunistická strana francúzska, aj tá strana Mlenšona, ďalej sú tam sociální demokrati, ktorí vytvorili taký nový ľudový front a vyhrali tie predčasné parlamentné voľby. Bola to Veľká vec, aj, aj v Rakúsku boli úspešní, aj primátorku mají například v meste Grác. A, ale a k, a k tomu teda pridám ešte takú podotázku, a to je otázka od poslucháča Alana, lebo sa to hodí práve k tejto téme. Takže Alan nám píše, hmm, akú má cenu presviečať ľudí o výhodách komunizmu, keď přibližně 70% z nich nemá mentální kapacitu na to, aby to pochopili. Nie je lepšie radšej nájsť osobnosť, ako bol Stalin a očistiť spoločnosť. Tak hodí hmm. sa to nám to, akurát náhodou náhodové k tomu Stalinovi, on netušil tento posluchať, že práve sa budeme baviť o Stalinovi, ale napísal to. Lebo to ešte niekedy pred 6 hodinami poslal túto otázku, ale dobre sa trafil. Takže môžeme začať túto otázku a spolu s touto témou. Uh, velice rád na to zareaguji, doufám, že se trefím do černého, pokud je o vnímání tazatele. Uh, pomůžu si příkladem, který je, myslím, uh, až extrémní. Když se schylovalo k revoluci v Rusku, tak uh, na 80 tehdejší populace byly lidé negramotní. A když, já jsem žartoval s lidmi, kteří to nechtěli pochopit, když brali bolševici, a nejen oni, Zimní palác v listopadu 1917, tak ti vojáci, kteří se té operace účastnili, většina z nich byla negramotných, rozhodně... Téměř nikdo z nich nečetl nikdy žádný větší spis socialistický, komunistický, natož aby měl nastudovaný kapitál od Karla Marxe. A dokonce mnozí z nich údajně si nestačili ještě sundat svatojské kříže, které dostali od svých oficíru za údatný boj za báťušku Cara. A přesto ten revoluční subjekt, ta, ta ruská komunistická strana bolševiku, dokázala, apelovat na klíčové zájmy většiny ruské populace způsobem, který um, uvedl lidi do pohybu a Stali se takto prostě subjektivním faktorem zásadní změny vykročily za hranice kapitalismu. Dneska v úplně jiných kulisách půjde o to tež. E, ten, ta, ten posluchač má samozřejmě pravdu, že spousta lidí dneska sice umí čista psát, ale jejich duševní svět je omezen na smsky ky a, a výkřiky na Facebooku a na Twitteru a dneska se to jmenuje jinak a tak dále. A bžel stále menší část mladších Čte jakékoliv knížky a má problémy i s elementárním pravopisem mnohdy a tak dále. Já tím nechci teď nikoho urazit, to nebylo míněno, že se po, nad koukoliv povyšu. Ale je pravda, že doba lidi strká jako prostě tímhle směrem. A myslet si, že jakákoli změna k zásadní, k lepšímu, by, by je možná až. Toto všechno bude překonáno a všichni budou číst Balzaka, Dostojevského, Marxe, eh, Voltéra a. Hefa a Heraklejta abych a Hegla prostě a Kanta a tak dále, tak, tak to nebude prostě, jo, to, takové iluze si nemá celo. a to, to není tím, protože lidé jako já takové věci čtou, z toho neplyne, že jsme něco lepšího, než ti, kteří, ne, kteří je nečtou. To tak není. To není o tom, že jsme elita, že se povyšujeme, nic na ten způsob. Prostě mezi náma jakási dělba práce třeba, tomu říkejme. A e, tak, tak to to bude. Čili rozhodující je vytvořit znovu politickou sílu, která bude to se stát mluvčím a navigátorem a organizátorem masového pohybu, prostě žádoucím směrem. Zatím se to rysuje jenom v malých zárocích, opravdě řečeno komunistické hnutí dostalo za Gorbačova a těch, těch grázlů kolem něj strašlivou ránu, prostě že bylo zhanobeno, bylo zmateno, bylo tam no, nejenom, že si, tam, ten mocenský, ta mocenská změna je pouze součástí té tragédie. Tam byly prostě přepsány dějiny všech našich zemí, zhanobeny všechny prostě pozitivní výsledky a tak dále. A, tak dále. a cílem toho všeho bylo to, to, čemu se říká někdy cizím slovem dekapitace. Zbavit veškeré pokrokové hnutí, řekl bych, hlav, které něco vědí a jsou schopni formulovat jasnou strategii, taktiku a tak dále. Bylo ty, tato hlava byla učata a místo někdy byly do čela těch levicových stran postaveny takové postavičky, jako třeba Vasil Mohorita, jo, no tak <laughs> jako mohu jmenovat další, nebudu radši jmenovat, je ty pozdější, jako třeba ten náš, který nás řídil přes 15 let a zdědil stranu s 41 poslanci, 6 europoslanci a e, více než dvěma krajskými zastupitele odevzdali vzdali s jednou jedinou Kateřinou konečnou v Evropském parlamentu. To bylo jediné, co jako zůstalo. A s 13 krajskými zastupiteli. Tak bohužel tehdy ta moc v levicových stranách přišla do takovýchto rukou. No a dodnes do neseme tragické následky, protože, pochopitelně takový lidé se programově obklopují uh, lidmi, kteří je nemohou takzvaně ohrozit, kteří je nemohou, nemohou přerůst přes hlavu. No podle toho to vypadalo potom. No, teď nabíráme znovu jako nějak druhý dech. Asi tak. A to není jenom problém České republiky, to je problém víc, kde jde u vás na Slovensku to mělo taky takové víky, vzpomenete si na ně. Naštěstí dnešní třeba vedení směru to jsou lidé jaksi kvalifikovaní, herudovaní, já ne, ne ze vším třeba mohu souhlasit nebo tak, ale někteří z nich, Luboš Bláhá podobně, jsou i moji osobní kamarádi a uh, myslím si, že to, že to jsou lidé velmi hrudovaní a, a v rámci možností si i bojovní, já chápu, že mantinely, které, které jsou kolem nastaveny, jim někdy nutí stanoviska, jaksi, která by sami ani... Nechtěli zaujímat, nicméně jaksi běh času a, a tlaky velmocí a tak dále, je nutí do toho prostě, co, co třeba se ani jim úplně nezamlouvá, ale nechci je za to nějak jakkoliv hanobit, oslouzet, kritizovat, nejsem v jejich kůži, dokážu si představit, že, že čelí prostě nelehkým překážkám. V této souvislosti můžeme prečítať aj otázku, kterou nám poslala Karolina z Košíc, lebo ona priamo aj spomína Luboša Blahu. Pozdravujem do štúdia. Pán Skála je dobrým priateľom Luboša Blahu, takže určite sleduje slovensku politickú scénu. Chcem sa ho teda opýtať, ako vníma politické dianie u nás, tú mieru nenávisti, čo šíria celebrity proti vláde, ministerke kultúry, ich pochybnosti o atentáte na Roberta Fica, a čo si myslí o opozícii o, o straně PS, Progresivné Slovensko a Michalovi Šimečkovi za odpověď vopřed ďakujem a prajem hmm. pekný večer. Zkusím to stručně, mohl bych o tom povídat dlouho. Tak, tak zbabělý krok jako střelba prostě na e, Roberta Fica. E, kdyby ta slovenská opozice měla poslední stopové prvky cti a svědomí, tak by si musela kleknout, odprosit, vyzvat svoje stoupence, ať už se chovají konečně slušně, provést zásadní sebekritiku a tak dále. No oni ještě čtí oheň a síru po té, co Robert Fico bojoval prostě o život. Svědčí to o jejich absolutní amorálnosti, idiotismu a já nevím, jaká slova ještě mám použít. Já si velmi vážím a jsem velmi rád, že Slovensko nám ukazuje určitý příklad. Robert Fico je velmi velmi zkušený politik, zvládá to dlouhé roky. Doufujeme, že to zranění, které nebylo snadné pro jeho organismus že ho nepostihne nějak vážně do budoucích roků. A jsem velmi rád, že Luboš Blaha, který začínal ještě víc na levo trošku a od té doby se i my dva známe dobře, se stal jedním z lídrů smeru a jedním z jeho, jeho hlavních, aby tak řekl, táborových řečníků, ale i debatérů v médiích, v, na, na, na veřejných mítencích, a tak dále. Kež by to vydrželo této vládní sestavě, kež by se jí takto dařilo vést spor s opozicí tak, aby se ta opozice víc a víc sama diskreditovala a kompromitovala, což si myslím, že v očích soudnější veřejnosti třeba u nás v České republice se daří, tím spíš, že Česká Česká pravicová, dru dru dru druhorní pravice, která nám vládne. Ona je dokonce tak hloupá, že jak si poštěkává na to Slovensko a jaksi dává na jeho, že není spokojená s výsledkem voleb a podobně. Což je teda jako plivanec na veškeré diplomatické normy a podobně. No a to, což se možná hlupákům líbí, ale soudnější české veřejnosti se to rozhodně nelíbí. Takže, no já neznám detaily, co tam řeší, ta půvabná blondýna Martina Šimkovičová, krásná to žena, to musím zdůraznit, nejenom, že je bojovná politicky, ale i výstavní i svým designem, tak prostě tam bojuje s těmi, s těmi totalitními no, jaksi, metodami v, v, domněle veřejnoprávní televize. Nevím, jestli přitom dělá nebo nedělá taktické chyby, které e, ji někdo předhazuje, neumím to posoudit základní cíle, které si prostě nová vládní garnitura na Slovensku stanovila, jsou podle mého soudu naprosto legitimní. My v České republice, který, kdo stojíme na podobných pozicích, jako a jim držíme palce. A mohu zdůraznit, že to není zdaleka jenom řek bych, sestava na radikálně levicovém pólu české politiky. Znám spoustu dalších osobností skutečných veřejného života, nejenom politiky v České republice, kteří neskrývá i svoje sympatie k tomu průlomu, který se porazil na Slovensku. Tak možná tak. František píše k tomu e, otázku, která se, myslím, hodí k tomu výrazně, k této téme. E, pýta se, proč české média sa starají do slovenských záležitostí, e, hašek, hokej, herci proti ministerstvu kultury a podobně. Pýta se František. Tak oni si myslí, že mohou kádrovat lecko. oni kádrují Viktora Orbána, že jo? oni zpochopitelně, že kádrují běloruské vedení, o ruském vedení ani nemluví Nikolase Madura, jo, kdeko z Syrii donedávna jako kádrovali od rána do večera. Oni, si, oni, oni mají dojem, že jsou jakýsi předbojovník té, v zahoceánské velmoci, který tady musí hlásat ty moudrá, nebo ta moudrá, eh, jaksi napsaná za oceánem. A, a soutěží s polskými a jinými podobnými uh, týpky, kdo jako bude, kdo se vycajchnu, jak se říká, mnohem víc. A já jsem se dneska dočetl pěkný pojem, vždycky říkám, že tyhle lidi pasou ze zahraničí. A já jsem se dneska dočetl v jednom článku, že tito lidé mají zahraniční psovody. A to se mi líbí. To je moc pěkné, že mají zahraniční psovody. <laughs> I, I když teda Facebook Psi to jsou zpravidla takový ratlíci, no, tak <laughs> asi takhle. Slovenskou, tam je to takhle ještě krátce. Je to ostuda, protože my jsme si opravdu navzájem nejbližší mezi našimi národy, ne na všechny politické zvraty. Panuje přeci normální psátelský, já nevím, jaká slova ještě použít, vztah jenom blázeně má slováky za něco špatného a, a myslím si, že to platí opačně, že i na Slovensku my těší se těšíme normálně, jako zadoví občané se těšíme velkým sympatím a já nevím, kamarádství a tak dále a je trapas, když uh, garnitura vládní a i média, ale ta garnitura, která je nejneúspěšnější ze všech vlád, které kdy od počátku republiky prostě naší v roce 18 byli u moci a mnozí říkají, že dokonce i v posledních dekádách rakousko-herské monarchie, ti, co tam tady poručili z moci úřední, nebyli tak špatní, jako ta dnešní vláda, tak ta dnešní vláda se z toho pokouší i různými výkřiky o tom, kdo je, kdo je špatný někde v zahraničí slovenské počínaje. Je to neskonalý trapas a u, utečí jenom několik let a budoucí jak si, letopisci a historikové budou vyzobávat ty šílené citáty, které pronáší náš premiér a celá ta parta, které prostě on předsedá. A budeme si to připomínat jako obrovskou ostudu. Milí posluchači, rozprávame sa s Josefom Skálom a po prestávke budeme rozoberať aj témy, ktoré sme už teraz začali, československé vzťahy, ale tiež aj slovenské národné povstanie, ktoré bude mať už o pár dní 80 rokov, takže pokračujeme po prestávke. Poslucháči, pokračujeme v relácii v prvej línii a rozprávame sa s českým politikom Josefom Skálom a ešte skôr, ako začneme pred sľubovanú slubovanou tému slovenské národné povstanie, respektíve československé vzťahy, ktoré ovplnilo aj to zrušenie tých medzivládných konzultácií alebo tak laicky pomenované spoločné teda rokovanie vlády, tak to viac zvykli jako ľudia pomenovávať toto sa všetko zrušilo aj preto, že českej vláde nevyhovovalo pravděpodobně, že na Slovensku už je iná vláda, nie vláda ľudovita Odora ani vláda Eduarda Hegera a teda, že všetko za to zmenilo a potom prišli aj také veľké reakcie, my jsme mali aj samostatnou reláciu, kterou odporúčam vypočuť si z archivu, kde bol napríklad pán Žantovský, kde sme sa rozprávali o tých vzťahoch Česka a Slovenska a Drvěva většina ľudí bolo naozaj prekvapených a nahnevaných za to, čo sa udialo zo strany českej vlády. Ale ešte skôr, ako začneme túto tému, tak dajme priestor posluchačke, která nám napísala e-mail alebo kým ho nájdem, tak začneme rovnou túto tému. Pepa, čo si myslíš o tom? O, o to české vládě, že přerušila ano. pravidelné konzultace nebo společná zasedání vlády a tak dále, no to je trapas. A já chci vypíchnout klíčový důvod tohoto hanebného jednání české vlády. Slovenská nynější státní moc eh, usiluje o mírové jaksi, urovnání konfliktu, který běží východně od slovenských hranic. Odmítá živit tu válku dalšími dodávkami zbraní, odmítá šovinistickou vsteklinu proti Ruskou a odmítá celou řadu věcí, které jsou pro Českou druhorní pravici svatostánkem. To prostě to má na oltáři a považuje to za, za svátosti. Ke škodě České republiky, k ekonomické škodě a bohužel k k bezpečnostnímu vážnému riziku České republiky. A jak je z jedné strany to trapné, tak z druhé strany to zpřehledňuje, oč kráčí. Jestliže jedni říkají ne, my nechceme dál války, nechceme prostě, aby se stupňovalo, gradovalo prostě dodávky zbraní, všelijaké zásahy vojenských, spravodajských a jiných institucí západu do toho konfliktu. Chceme, aby se to urovnalo způsobem, který zaručí relativně vyrovnané bych, bezpečnostní garance všem zúčastněným stranám a tak dále. A ti druzí pokřikují, že chtějí porazit jadernou velmoc. Tak to je... To, jsou, to je světový rekord idiotismu. Chtít porazit jaderno velmoc na jejím území, na jejím vlastním území. Nedávno mi jeden posluchač si myslel, jak je chytrý, tak v jiném relaci říkal, no počkejte, ale my jsme taky, po, vy jste tenkrát pomáhli taky tomu Větnamu a tak. Já říkám, no to jistě, Větnam ležel na druhém konci světa, bezpečnostně Spojené státy ničím neohrožoval a teď, americká vládnoucí klika si prostě usmyslela, že bude takzvaně bránit číření komunismu v jihovýchodní Azii za cenu 4 milionů mrtvých a 60 tisíc amerických vojáků z prostě to tady chce někdo porazit Jadernou velmoc a takhle. A tehdy, kromě toho, že jsme pomáhali tomu Větnamu hrdinému, to je pravda, tak nikdy by nikoho nenapadlo vest, nebo podporovat nějakou válku na hranicích spojených států s cílem, jakože, že porazíme Jadernou velmoc. A si někdo si myslí, že nám najde takovýhle příklad, ať nám ho laskavě pošle do tedy, Čili, čili a, asi takhle k tomu, k tomu konfliktu, který opravdu je hanebný ze strany české, české vlády. A jiných médií a tak dále, a je dobře že zároveň, že ty důvody jsou takto nahaté, takto přehledné. To se do budoucna bude hodit. Přidáme k tomu taky aktualizační moment a ten souvisí i s hokejem, teda so športom, ale částočně i s politikou, protože tu mnohí zaťahují do športu a teď se rozhodlo vedení Slovenského zväzu ľadového hokeja, že tá olympijská kvalifikácia, ktorá bude už o pár dní v Bratislave, kde budeme bojovať o to, aby sme vôbec hráli na olympijských hrách, tak bude aj za účastí hráčov, slovenských hráčov, ktorí hrajú v KHL. Veľká vlna kritiky teraz prišla. Napriek tomu, že teda rozhodli o tom kluby, a vlastně šéf Zvezu Miroslav Šatan len akceptoval rozhodnutie klubů, tak teraz je velký hon na čarodejnice, právě na Šatana a celkovo obrovské konflikty jsou kvůli tomu na sociálnych sieťach. Tí novinári to pravděpodobně robí aj preto a píšu tie články a, a dávají čoraz viacej článkov o tom, aby sa jim čítal ten časopis, samozrejme, lebo má to obrovské interakcie, ľudia sa tam hádajú medzi sebou. Tiež viem, že aj zo strany Českej republiky, alebo teda mnohých ľudí, ktorí sledujú šport a politiku, tak veľké kontroverzie to vyvolalo, tiež sa tam o tom hádajú. Čo si o tom to myslíš? Tak jak to mám o to blíže, já jsem bývalý, dá se říct, vrcholový hokejista, já jsem hrál v juniorské lize s lidmi, jako byl Jaroslav Pouzar, Milan Nový, Bratři Šťastní a tak dále, tak to je generace pochopitelně lidí, kterými je dneska 70 plus a málem jsem se tím živil, ale protože zároveň studoval vysokou školu, bylo obtížné dvoufázový trénink a tak dále, tak jo, to téma je mi blízké z tohoto důvodu a e, jsem rád, že na Slovensku zavládl zdravý rozum, protože ne, nepamatuji si, že když třeba padaly kobercové nalety na Větnam, Laos a Kampu, Kambodžu, že by na někdo Napadlo říkat, že američtí hokejisté se nesmí zúčastnit olympijských her nebo, nebo, nebo jako mistrovství světa a podobně. Já miluju, já mám jedne, jeden velký koníček. Lámat přes koleno dvojí metr. Lámat, až to praská prostě na všechny strany, za to mě někteří nenávidí, ale mě to prostě prosmíchá tyhle lidi, oni se bez dvěho metru prostě neobejdou a my ho musíme pořád lámat přes koleno. V tu chvíli jsou argumentačně úplně na dně a to se týká i toho hokeje. Okay. Teraz začneme tu tému, kterou som sľuboval a to tiež súvisí aj s československými vzťahmi, pretože predpokladám, že ešte mnoho ľudí aj v Českej republike si spomenie na slávne slovenské národné povstanie a teraz bude 80 rokov. Významným činovníkom SMP bol samozrejme doktor Gustav Husák, s ktorým si tým mal priamo aj priamo spolupracovať, tak skús SMP 80. výročie a tiež tvoju spoluprácu s Gustavom Husákem v čom ti možno najviac bola osožená osužen, do života? Já začnu ti Slovenský národní povstání. Já jsem zveřejnil už asi před týdnem v týdeníko naše Pravda takový článek. Čím i nás inspiruje povstání před 80 lety. A záměr jsem ho pojel jako inspiraci. Hedvů jsem napsal, že jako důstojně si připomenout, je málo. Bylo to málo dokonce i v minulosti, kdy už jsme byli za hranicemi kapitalismu a tuplem je to málo dneska, kdy je tu kapitalismus na druhý pokus, je krajně neúspěšný, <laughs> ubližují lidem a o to více nám všem, komu se s tím nechceme smířit. Hodí řek bych studnice zkušeností lidí, kteří už tou cestou za hranicím kapitalismu a za, za ně jednou museli jít. A je pravda, že slovenské národní povstání a jeho předehra Vánoční dohoda, třeba. E, to je mimořádně zajímavé, když si člověk u článku napsal. A tak malinko to tady zkusím shrnout. Slovensko bylo, že řekl bych, dusili ho ma ma maďarští grofové. A to bylo ještě horší, než to, co dělala Vídeň s námi z Čechy. A když přišla první republika, tak ano, ta byla velkým pokrokem i pro Slovensko a jsem rád, že Slováci si dodnes připomínají práci tisíců českých odborníků, lé lékařů, učitelů a dalších, kteří přišli po roce 18 na Slovensko. Ale za kapitalismu je to prostě o právu silnějšího právu v úvozovkách a Slovensko za republiky i předměchovské tálo zakračí konec. A tím z nás se prodrali k moci prostě klerikálové spojení s hnědým morem a pro slovenské vlastence skutečné a levici to byla velmi nelehká doba. A já prostě, když si uvědomím, že Gustavu Husákovi bylo v roce 43, teda sice v lednu, už 10. ledna, rovných 30 ale v prosinci dokázal být, by hlavním hybatelem uzavření té vánoční dohody s velmi širokým antifašistickým spektrem napravo od komunistické strany. Co by člověk, který patřil ke straně postavené mimo zákon, která byla zahnána do ilegality už na konci 30. let. A on spolu se, s Karolem Šmitkem a s Lacem Novoměským a s Půlem a s dalšími dokázali uzavřít s ostatními takovou dohodu, která je stavila. Přece Karol Šmitke byl ve Slovenské národní radě spolupředsedou, že jo, to jako za je obrovský skok. Uh, Gustav Usák řídil, byl poverníkom vnutra. No, z illegality bum, a byl poverníkom vnutra v, v, za slovenského národního povstání a to už dokázali takto zakotvit ve vánoční dohodě z konce roku 1943 včetně toho, že bude mnohem rovnoprávnější vztah mezi Čechy a Slováky v Nové republice, včetně jasné orientace na zemi, která na nezradila v Níchově a tak dále, ale naopak hrála rozhodující roli v, v našem osvobození. No a tam to mělo bohužel, tu, většina posluchačů to asi zná, ale to kratiš připomenu. Ne, byl, nebylo to snadné i z vojenského hlediska. Sovětská armáda postupovala k Berlínu a měla v, a v, s ní svobodu v sbor a měla plán obejít v podstatě Slovensko těmi rovinami Polska a Maďarska a sevřít Slovensko do Kleští a tam prostě potom teprve přejít přes ty průsmyky dva východní a, a, a tak si do, do, dorazit tam uh, ty zbytky nacistického a, toho a Ono bohužel se to všechno semlelo jinak. Německá armáda vstoupila na slovenské území a to byla druhá startovací podmínka slovenského národního povstání, takže k němu prostě došlo a nepodařilo se za dostatečně to až do detailu skoordinovat s postupující sovětskou armádou a zároveň ti generálové, kteří velili dvěma divizím na, na východním v hranicích Slovenska, tak nesplnili svoje slovo a neuvolnili, neuvolnili průchod těmi průsmyky dvěma. A bohužel to vedlo k teda ke velmi krvavé řeži, boj o Duklu, to bylo velmi, vel, velmi obtížné a, a jaksi spousta obětí. Já tím ne, nic jako nikomu nepředzuju nebo nevyčítám, ale pro sovětskou armádu, pro svobodu sbor, to byl nový nárok, velmi, jako velmi nelehký. A i to povstání samozřejmě zúčastnilo se ho 60 tisíc vojáků, 20 tisíc partizánů, ne, ne každá koordinace se povedla, spousta věcí se musela řešit i improvizovaně. A já jsem ten poslední, kdo by do toho vstupoval v roli nějakého s nějakými nějak hraběcími radami, že to měli dělat jinak. A jsem si ale vědom i, že prostě došlo k věcem, které, které si nikdo ani nepsal prostě. A o to víc si vážím lidí, jako byl Gustav jako byl Usák, i ten Latsanova Meský a další, Karol Šmitke, jako takto mladý chlapík. Prostě tohle dokázal. To jako klobou každý zemi a Gustav Husák, když to zkrátím, on, měl, on byl velmi inteligentní člověk a byl velmi i rozhodný v klíčových prostě situacích, byl, měl, prostě, měl, měl kuráž a měl, měl, jak by se řeklo, a se omlouvám žena, ale gule, prostě se rozhodnout. A on to prokázal několikrát ve svém životě a v případě té vánoční doby a slovenského národního povstání teda brilantně. Já jsem ho já jsem pod ním pracoval na ústřední výboru komunistické strany Československa od ledna 80 do března 86 On už byl tehdy v stádiu zdravotním a, si, a tak dále v, jak, ne, ne úplně optimálním, jeho velmi zasáhla smrt jeho druhé manželky v roce 77, znáte tu příhodu není třeba to asi rozvádět a takže on se s, přímo s námi jako proletáři ústředního výboru nevídal až tak často e, navíc když měl ty problémy s těma očima můžu vám říct, že přistoupí k němu zblízka. Poté, co mu operovali ten šedý zákal, ale tehdy ještě neuměli ti lékaři, jak jsem to pochopil teda, zasadit nové čočky do oka, takže zblízka, on měl, já měl, měl dioptrý, snad 13, nebo kolik, 15 se říkalo, a zblízkat ten pole do jeho očí byl, až se člověk lekl, jo, to, to říkám, to říkám, na rovinu. Nicméně, to, to jsou detaily, které, za kterého nemohl, nesporně to byl člověk na vysoké intelektuální úrovni, i jazykově vybavený vzdělaný, pracovitý. Škoda byla, že tak, jak mu odcházely síly, to říkám nerád, ale nemohu to nezdůraznit, on potom se obklopoval lidmi, kteří spíš jako u nich ocenoval, že jsou mu takzvaně věrní a tak dále a nedal si až tak tu práci s tím, že by vykultivoval tu mladší generaci funkcionářskou v míře dostatečné a to byla jedna, ne, ne snad z příčin, ale ze slabin našich na sklonku 80. let, kdy najednou se ukázalo, že ta lidí té střední nebo vyšší střední generace nedosahovala zdaleka úrovně jeho spolupracovníků. Uvedu slovenský, jiný slovenský příklad. Josefa Lenárta. Josef Lenart byl milionový chlap. Velmi vzdělaný člověk, eh, manažer, prostě politik, jazyky znal a tak dále. Eh bohužel lidé, kteří dorůstali kolem potom i Gustáva Husáka později, tak většina z nich zdaleka nenosahovala jako této úrovně. A tím nemyslím jenom Slováky, tím myslí i Čechy samozřejmě. Tak jsem si tady vylil srdce i pokud o určitou slabinu, ale byl to člověk skutečně, který se zasloužil o, o spoustu věcí. Takže když si vezmeme ekonomické a sociální bych, výsledky 70. i, řekněme, první polovinu 80. let, tak to bylo velmi spěšné období, prostě to, ať nikdo nevykládá, že to byl nějaká, nějaký úpadek. <tíž> Tempo růstu bylo velké, my jsme, když uvádím příklad, a tak jsme vyrobili 24 jaderných bloků prostě, které jsme dodávali i do, do, do zahraničí, kde včetně mimo, včetně zemí, mimo radu vzájemného hospodářské pomoci postavila se spousta bytů, politika pro, pro populační prostě byla velmi mimořádně úspěšná, narodili se spousta těch husákových jako dětí, jak se jim dneska říká, nevím, chodem, je výstížný pojem docela, no mohl by dlouho o tom hovořit, Čili ano, jeho, jeho řekl bych, přínos pro rozvoj našich dvou zemí a národů je nesporný a kdo se ho pokouší nějak prostě ostouzet, tak si tím jenom pokouší vylhat ze svých vlastních neúspěchů a dneska dá se říci debaklů. Ještě skôr, jako půjdeme na spomenutý mail od posluchačky který som sluboval prečítat, tak len malou poznámku k tomu šedému zákalu, který si spomínal, protože mnohí neprajníci socializmu, komunistů, teraz si možno povedia, aha, vidíte aké bolo to zdravotníctvo za socializmu zlé. Ale ja ale chcem takú píkošku malu podotknúť a povedať, že teda samozřejmě některé veci, alebo teda modernosť doby je dnes väčšia a, a samozřejmě jsou modernější té přístroje. Takisto aj v tom Nemecku, západnom, nazvíme ho tak, jsou teraz modernější jako vtedy, to jednoducho tá modernosť ide, ale já ja len takú pikošku, že vo Venezuele nevedeli liečiť tento šedý zákal a v Kube, alebo teda na Kube, na socialistické Kube, mali výborných lekárov, vrátane očných lekárov a vtedy přišla dohoda o spolupráci, kde myslím, teraz nevím přesně to číslo, ale okolo 100 tisíc Venezuélčanov postupně prichádzalo na Kubu, kde jim šedý zákal vyliečili, protože na Venezuele to nevedeli robiť a na Kube to vedeli. Tak Fidel Castro podal takto pomocnou ruku. Jakže... Dokonce, jestli mohu navázat, ano. to byla ta, ta, já si teď nespomínám na španělský název té velké kampaně, kterou Kuba získávala srdce desítek a stovek milionů latinoameričanů. Kubanště lékaři dokonce výjížděli do latinskoamerických zemí a tam prováděli odstranění katarakty, tedy z šeného zákalu. A, a ovšem to bylo později. Gustav Husák na tu operaci šel, pokud mě paměť nešálí, někdy na přelomu 70. a 80. let. Jsem oční lékař, ale pokud vím, tak tehdy vsazení té čočky nebylo standardní nikde na světě. To se prostě vlastně dokázalo kultivovat až později. A mimochodem, v Sovětském svazu tehdy byli špičkoví oční lékaři akademici Krasnov a ten druhý, co uměl se řezávat rohovky, a teď si nespomenu, byl zakladatel celého nového směru, že bych, fočních kdy lidé, kteří nosili silné brýle, tak on dokázal lajzrově stenčit tu rohovku a tak dále. Čili Gustav Usák, kdyby to bylo tehdy řešitelné i jinde ve světě, nepochybně by mu prostě takto to pomohli. Ještě to tomu tak nebylo on chudák se prostě měl s tím problémy s tím čtením, to, toho velmi limitovalo, já se na to vzpomínám, že nešel na tu operaci, tak tady vydám jedno tajemství, my jsme jeho sekretariátu Vráťovi Vajnarovi, což byl mimořádně schopný člověk, diplomat předtím a tak dále, e, tak jsme mu psali pro generálního tajemníka a pro prezidenta vždycky, že v, v, prosím tě, toto přečti buď doslova, když to bylo hodně důležité, anebo jsme potráli spouň klíčové pasáže, My jsme si dokázali představit, jak v těch těch pár týdnů před operací, kdy už Gustavusák Usák nemohl sám číst v podstatě, tak jak to bylo náročné, aby jeho sekretária to seznamoval s klíčovými věcmi tím, že mu předčítal ty texty, no. Ale to trvalo krátce a pak už to zase bylo vyřešeno na otázka od Kataríny. posluchačka sa naozaj podpísala slovenským menom Katarína, ale otázku celou napísala v českom jazyku. Tak ju zkusím přečíst v českom jazyku. Není jiné východisko z prohnilého kapitalismu než cesta k socializmu, který odstraní nerovnosti a zajistí lepší podmínky pro všechny. Marxův odkaz zůstává a je v mnoha lidech i dnes zdrojem inspirace a pevného přesvědčení, že socialismus je nejen alternativou, ale je nevyhnutelnou budoucností. Přeji pěkný večer, Katarína. Moc děkuji za tak milá slova. A i tady se zavazuje možná, že to osloví některé posluchače na Slovensku. Já jsem s Rusou zjistil, že. Trošně rychle ubývá lidí, kteří měli příležitost se trošku víc seznámit s tím, čemu já říkám, eh, impozantní katedrála ducha, a to je marxismus v slova smyslu, ne jako nějaké brožurkové povídání, ale, ale opravdu dohloubky, když ho, když ho jako zlá. A lidi, kteří dneska dostává, měli ještě tu šanci, mají tu šanci, dostali, rozkýli ještě mít, strašlivě ubývá. A já jsem se zavázal vinem, vinem rozhlase, to se v té rozhlase na televizi Petr Budeš TV, kde vystupuji pravidelně, jsme s Pětěho Budešem založili někdy před třema půl roky, že tam uděláme takový ne, kurz to zní hloupě. Takové besedy prostě o klíčových otázkách no. díla Karla Marxe a jeho následovníků Velkých. A aby, aby dostali lidé příležitost se se s tím obeznámit trošku víc, protože bude to strašně moc potřeba. A takže Katarína tady píše, že ano, má svatou pravdu a já se pokusím to proměnit v nějakou bych pravidelnou činnost, která lidem umožní těm, kdo už to neměli tu šanci, se, seznámit blíž s tím opravdu epochálním převratem, který přišel s Karlem Marxem s Bedřichem Engelsem z pochopitelně, a s dalšími s Gramším a mohu pokračovat ve výčtu známých jmen prostě z našeho, toho. Čili souhlasím a nebude to snadné, to co Katarína píše, nikdy to nebývá jako přímočaré, musí proto dozrát objektivní podmínky a oni zrají velmi rychle, ale musí na, na to být připraven i to, čemu jsme říkávali subjektivní faktor. To znamená s, strana určitá, hnutí to je jedno, která nikdy nemůže být sama, ale musí být no, jakýmsi svorníkem a navigátorem podstatně širší, širší fronty a čím víc je cílem aby ta změna proběhla, co možná pokojnou a demokratickou cestou, tím širší ta fronta musí být. A my přeci jsme, my Češi a Slováci, Slováci a Češi, jsme dědici právě takového průlomu zahranice kapitalismu. Když si, připomeňme si, že <laughs> v roce 1945 tu vznikla jakási národní fronta a v té národní frontě komunistická strana byla jedním z více subjektů, který ale dokázal... Spojovat ty ostatní a razit politiku, kterou bylo velmi obtížné odmítnout, protože kdo by ji odmítl, tak by se v podstatě sám izoloval a kompromitoval A dokázala ji vést způsobem, který nakonec skončil tímto avantýrou nekomunistických některých ministrů, že podali demisi ale nepodalí Jan Masaryk, nepodalí Ludvík Svoboda, nepodalí sociální demokrati, no a tak se potom podařilo prostě se prolomit i záranice kapitalismu e, s celou ústavní cestou. Já netvrdím, že něco podobného se bude mechanicky opakovat, to vůbec nevíme, jak, jak to bude jednou probíhat. Ale Katarína má pravdu v tom, že kapitalismus nemá perspektivu uh, jakožto uh, systém, který by dokázal zajistit elementární zájmy a potřeby většiny. Prostě on se z tohoto hlízka stává stále predátorštějším a uh, jak říkával Leně, někteří se tomu někdo smál, ale bohužel to byla velká pravda. On je čím dál tím víc parazitní a zahnívající. A já si vzpomínám, když jsme to měli v, na vysoké škole, jako v těch kurzech marxismu, tak někteří se tak pošklebovali, že to je nějak přehna. No, no, kdo to dneska nevidí, tak je opravdu slepý, Cože, co všetřím nad tím parazitně a zahnívající. A já si myslím, že rozhodující z naší strany nás marxistuje, umět lidem přesvědčivě vysvětlit, proč Kapita, to, to kapitalismus už bude jenom a jenom horší. Proč? Ne, nemá sílu být lepší. Zůstane-li kapitalismem. Jo, to je, tak, to je tak jednoduché. A můžeme si někdy popovídat, proč tomu tak je. To není nějaké dogma, které betonové, které si někdo v, v, vtěsnal do hlavy. Ne, to má hlubokou logiku a rozumí tomu pouze člověk, který rozumí, řekněme, bych, anatomii kapitalismu samotného. A to je právě velký přínos Karla Marxe a jeho některých následovníků, že, jak já říkám, uměli napsat anatomický atlas kapitalismu. A teď on je třeba dál rozvíjet a ukazovat, v čem ten kapitalismus ne, že je stejný, je čím dál, tím horší. A v čem a proč? Ale to by bylo na zvláštní vysílání. Ano, jen taká pikoška, keď jsme sa před chvíľkou rozprávali o tom zdravotníctve, tak dnes například, keď si chce na Slovensku, je to podobně tak asi i v České republike finančně, ale keď si chce někdo například dať vyrobiť umelý zub, který bude teda implantovaný přímo do úst, tak cena nejakých, před akciou, nejakých 700 eur hej, potom tam dali že nějaká akcia 550 už si nepamětam přesně ty čísla ale prostě to je, to je suma která například na východě Slovenska to je to je plat za celý měsíc takže ak, ak chce si někdo urobit 32 zubů například tak si to vyratajeme kolko <laughs> já <Ja laughs> ti řeknu čerstvou stav... cifru z České republiky to se vyvíjí taky velmi dramaticky já sám teda už se nevěku že jsem si taky nechal uh, udělat uh, z části prostě tu protetiku ale naštěstí tak, že mám dostatek zdravých zubů, které byly obroušeny a bylo možné to na to narazit. A horních smích a kolik takových, je, asi deset nebo kolik, tak stálo 50 tisíc korun, což je v eurech asi 2000 já nevím, přistá nebo kolik. Ale dnes když třeba horní čelist jedné mé dobré kamarádky potřebuje si, tuto nápravu a nejsou, není tam dost zdravých zubů, na které by to bylo možné narazit tak jenom ta horní čelist, ten, ta, horní, ta horní řada zubů, stojí 200 tisíc korun. 200 tisíc korun, jo. Což je naprosto pro normálního člověka, to je cifra, kterou... Takže se vracíme asi do doby, kdy se říkalo za první republiky, že mnozí měli zuby jako noty na buben. Jo, že prostě nemají na to, aby... A nebo si se opatřit takzvané klapačky, což je poněkud... Jako pro mladšího člověka si vyndávat zuby na noc, no nevím. No je to, je to trošku takový tísnivé tak a skričující. Pojďme na další otázku od ano. poslucháča z Košíc. Ljubo Skošíc nadvezuje na to, co jsme se rozprávali o smere slovenské sociální demokracii. A nadvezuje na to, že napriek tomu, že volby dopadly jako dopadly a mnohí i v Česku ľavicovo zmýšľajúci alebo tak inak než mainstreamovo zmýšľajúci sa tomu tešia, tak sú aj skeptické hlasy aj na Slovensku a toto je jeden z nich. Ľubos Košic nám píše. Dobrý večer, pán Skál, a čo si myslíte o tom, že alternatívna scéna na Slovensku, která veľkou mierou prispela k tomu, že smer je po vláde, je stále viac rozčarovaná zo zahranično-politického smerovania Slovenska pod vedením smeru. Hlavnou a zásadnou výčitkou je to, že sa pán Fico a celý smer spreneverili svojmu predvolebnému, predvolebnému službu ani náboj na Ukrajinu. Dnes se to m, naraz zmenilo na to, že vláda vraj nepošle nič zo svojich skladov, v kterých však zrejme aj tak nič nie je, lebo ich pre zásobovanie Ukrajiny vyprázdnil bývalý minister obrany Naď. Ale to, že súkromné firmy zo Slovenska vyzbrojují Ukrajinu strelivom a zbraňami, im vůbec neprekáža. Vraj jsme jedným z najväčších dodávateľov streliva z Európy. To je neprijateľné a je to čierna škvrná na svedomí Slovenska. Máme krv Ukrajincov a Rusov na svojich rukách. Teraz sme spolu zodpovední aj za smrť civilov v Kurskej oblasti. Pozdravuje Lubos Košic. Já rozhodně nebudu nějak frontálně polemizovat s Lubem z Košic. Je to hloupá situace, souhlasím s ním. Já znám tu argumentaci, mluvil jsem o tom s Lubošem Blahou a s jinými, kdy na něm jsem viděl také, že snad to teď, teď neohrozím, když to řeknu, že tež je velmi rozpačitý, když to, tak, když to tak povím, prostě nad touto takovou rozporuplnou politikou. Ten argument, vy to asi znáte, zní, že kdyby vláda zatrhla soukromým podnikům zbrojařským, aby dodávali na Ukrajinu, takže tím bude přispívat k růstu nezaměstnanosti a tak dále. No, dobře. Já si dokážu představit, a teď snad to nevyzní hloupě, že pro, i pro zbrojovky se dá sehnat jiný odbytový řek bych kanál někde jinde, aby se vláda neocitala v oné hloupé konfrontaci se svými vlastními předvolebními sliby. E, nejsem v kůži Roberta Fice a Roberta Kali nějaká dalších, ne, ne, ne, nemám právo je nějak tady prostě jako kádrovat nebo něco na ten způsob, ale jsem si vědom, že je asi na Slovensku řada lidí, kteří pocítují něco podobného jako tazatel, moc mě to mrzí až se uvidím s Lubošem, tak znovu o tom, budu. se s ním mimochodem uvidím 28. Luboš vyhověl mému pozvání, a v Českých Budějovicích budeme mít takovou velkou vzpomínkou akci k výročí slovenského národního povstání, tak určitě tohle bude jedno z témat, které spolu důvěrně probereme. A mě to brzí, a ne říkám, mimochodem to není jediné téma a posluchač to ví, kde skutky ne zcela odpovídají těm předvoleným slibům. Chápu, že, jsou, že ta vláda je prostě v určitých kleštích, už jsem to říkal před chvílí, ale sdílím obavy, aby si tím ta vláda neublížila u části veřejnosti, aby to část veřejnosti nevrátila v příštích třeba volbách. To by mě velmi mrzelo, protože to víc asi se nesluší, abych já z České republiky k tomu říkal. Napísal nám Pavel z Velké Británie. Ahoj Pepo, hold ten socialismus, teď budeme muset budovat my, mladší generace. Zas a opět ho budovat znova po těch všech kazisvětech, kteří tady spůsobili, působili za posledních 30 let. Kupředu leva, spátky ani krok. A zbyt, správně, ne? správně. <laughs> Vím, který je to Pavel, no proto mi říká Pepo, je to správný chlap. Mimochodem kvalifikovaný muž, který tam byl vyslán českými metalurgy a pak se to celé prostě ještě nějak posunulo a teď tam prostě je zaměstná nějak jinak. Je to velmi sympatický člověk a má svatou pravdu. On je o generaci mladší. Budu rád, když se budu dívat potom z nějakého fotelu už staršího pána, jak to dělají ti mladší. Kežby by mi dělal jenom radost. Máme tu ešte jednu otázku a ta je možno taká trošku úsměvnější a určitě možno aj stručnejšie sa bude dať na ňu odpovedať. A to nám píše Hano, který nám píše, že kde sa dá ísť na dobrou svíčkovou v Prahe? Že <laughs> Skála se vyzná. Tak svíčko je teď docela drahocená záležitosť. Kde se na ní na dobrou ajít, sakra? No, hmm, v centru, takhle ty hospody, které se jmenují Potrefená husa, tuším, že se tak jmenujete, takový řetězec, tam si myslím, že dělají dobrou svíčkovou. A Ježíš, já si, já, já si nepamatuju názvy těch hospod, to je Ale u Tigra, možná v, v centru u Vejvodu, v centru řekl bych, že jo, jestli posluchač ví, kde ty hospody jsou. E, no. A, ale dneska svíčková v Praze, to je 300 plus, bych řekl, v korunách. Tak no ja... až si připraví kešenu. Ano, já ja ti prezradím takovou pikošku, že tuto otázku písal kamarád, který byl so mnou v Praze a on se ptal teba, že kde se dá tu levně najít, najíst, ah. A ty si nám teda odporučil takú také perfektné místo, kde boli naozaj ľudové ceny, dobré ceny. Bolo treba jít trošku do podzemia, je to také ukryté, ale je to blízko, myslím, že tej hlavnej triedy, tej... Ano, je to na rohu, ty, já vím, co už jsem si vzpomněl, je to v bývalém v podniku zahraničního obchodu Ligina, možná, že ještě tam figuruje to na rohu v podstatě Václavského náměstí a Vodičkovy ulice. A tam, ano, tam se dalo najíst za velmi rozumné peníze. A pokud mě paměť nešálí, tak už to tam zrušili. Ale mohu vám nabídnout, přátelé, dobrou kuchyni českou, myslím si, že jako i dobré porce a tak a budete se smát. V budově UVKSCM v prvním patře je veřejně dostupná restaurace, restaurace, jídelna, kde e, z, z hlavní chody vždycky jsou dva a stojí 119 korun, což si myslím, že na dnešní dobu je vynikající cena. Já tam se najím jednou za delší čas, ale... Nikdy jsem si nestěžoval a dělají tam klasiku řízky e, a prostě guláše a všechny takové pokrmy, které my Češi a Slováci jsme zvyklí baštit. Tak až půjdete okolo, tak politicky jde devět 9, dovnitř do prvního patra, oni nám vlastně, to, to není první patro, to je přízemí, zvýšené přízemí. A tam se se najíte, polévka bývá za tuším 35 korun, což na pražské poměry v centru jsou skvělé ceny a myslím si, že oceníte i kvalitu. Mnoho ľudí se ptá na to, protože to bolo deklarované a bolo to používané jako samozřejmě trošku taký aj mediální ťah na zviditelnění strany KSČM. A samozřejmě robí to všetky strany, že jednoducho nominují například do tej voľby prezidenta. Hoci je to zdanlivo jako neúspešná voľba a vedia, že asi nemají šancu, tak robia to právě preto zviditeľnenie značky strany, Mnoho se teda lidi pýtá, že bylo deklarované, že budeš kandidovat na českého prezidenta v těch ostatních prezidentských volbách. Nakonec z toho zišlo? Tak zkus stručně, že. Ne, ono z toho nesišlo, ono to bylo složitější. Já jsem skutečně byl nominován na přelomu ledna, a února roku 22 za KSČM, jako, že, že budu prostě nominován do prezidentské volby, sám jsem to pojal jako kandidaturu za. České vlastence, což mi někteří vyčítali, že to je jako málo nějaký ideové, nebo co jsem říkal, že jste mi na zádat, tak to není. A za prvé, já nechci kandidovat pouze za nás komunisty a za druhé, nikdo z mých rivalů nekandiduje za politickou stranu, čili nebuďte hloupí. No, já jsem najezdil po republice v té kampani téměř 30 tisíc kilometrů. stěnu jsem spoustu setkání s řadou lidí. Myslím si, že to prospělo věci, že se našli uh, noví naši spojenci uh, a tak dále, a tak dále. Myslím si, že to i jako dařilo argumentačně a tak dále, ale podmínkou účasti v tom závěrečném klání bylo získat 50 tisíc podpisů spoluobčanů. A to se nepodařilo úplně proto, z, z několika důvodů. Zaprvé protože za lidí se bála podepsat pod Arch, kde museli uvádět i svoje osobní údaje velmi konkrétní. A oni mi na rovinu říkali na těch náměstích, ať se nezlobím, že se prostě bojí jedni, protože chodí ještě do práce, jiní i důchodci, já jsem říkal, čeho se bojí, ten říká, ne, nezlobte se, ale my prostě se bojím, že nám polezou do soukromí a tak dále. No a do toho vstoupilo to stíhání trestní, které mimochodem nastalo tři neděle, necelé tři neděle poté, co bylo oznámeno, že teda jsem, že kandiduji a ta, ta, ta časová souslednost je velmi příznačná. Představte si, že ten pořad se vysílal 2. července 2020 a teprve v únoru 2022 najednou začal být trestně stíhán. Jo? Tak krátce poté, co bylo oznámeno, no, že já, jsem, že já způsobí, jak to kandiduji. No a ne nemohu si odpustit jinou poznávku a zkusím ji říct velmi měkkým jazykem a diplomaticky. Když už mě teda KSČM uh, jako nominovala, tak uh, já jsem očekával, že teda se zapojí energicky do sběru těch podpisů. No, to se bohužel, jak si stalo, jen velmi z části, takže třeba je v Praze jedna velmi skvělá mladá žena, která sama pozbírala 3200 podpisů, jedna jediná žena, No a pak byly okresní organizace, které jako pozbírali třeba dva podpisy a tři a v Filip chvíli dokonce televizní vysílání, když se ho zeptali jako koubé voli, tak řekl, že někoho jiného než mě a my se ho ptali, počkejte, aby vy přeci jste nominovali svého kandidáta. Ona on to řekl, no tak to asi, sm, pokud si je neposbírá ty podpisy, tak to je, jako je, to je jako jeho vina, jo. Tak tohle já o tom, já z toho nechci dělat veřejný problém, je to za námi, ale pokud bychom my postupovali v budoucnu takto, že někoho vystrčíme na vítr a pak ho tam necháme samotného, no tak to není zrovna jako... Zase bych tak řekl, Zprávna to. A já jsem potom zvolnil tempo i proto, když se ukázalo, že mě teda trestně stíhají, že jsem nechtěl, aby lidé byli nějak diskriminováni nebo postiženi za podporu teda člověka, který je kriminalizován a všechny ty archy, které jsme pozbírali, tak my jsme je prostě likvidovali, aby, aby příslušné instituce represivní <coughs> nedostali pří k tomu, kdo se teda podepsal na podporu mojí maličkosti. Jinak, na podporu malič mojí maličkosti vystoupila ale celá řada lidí daleko za hranicemi komunistické strany. <hým> Dokonce já, herec Ivan vyskočil, e, všelijací vědátoři, prostě e, profesoři vysokoškolští, e, Jaruška Obermajerová, herečka <hým> Ivan vyskočil, herec a mohu pokračovat dál a dál. Prostě. Čili z tohoto liska jsem měl velkou radost, že to je pojato i Publikem, tak, že já to skutečně nedělám jako nějakou stranickou partizanštinu, ale že to, že to dělám opravdu jménem široké vlastenecké, demokratické, protiválečné veřejnosti. Inak třeba jako pikošku vzpomenu, že kým teda v České republice je to až 50 tisíc podpisů, tak na Slovensku stačí 15 tisíc hmm. podpisů a dokonce i to je velmi těžké zohnat. Povím len príklad, Marek Žuravlov, který mal kandidovať, který je členom komunistickej strany Slovenska a sám si zbieral podpisy, lebo chcel i jako občianský kandidát, respektíve on aj musel, lebo však KSS nie je parlamentnou stranou, která by mohla dať 15 poslancov, takže každopádne musel, ale on získal len niečo nad 11 tisíc, ak sa nemýlim, proste dosť mu ešte chýbalo, napriek tomu, že snaha bola veľká, ale to jen jako pikoška, že naozaj 50 tisíc zohnat, tak to už je obrovské číslo. Já jsem se hnal téměř 50 tisíc, ale 50 tisíc to bohužel nebylo. No. A musím říct si, že my sami, jak jsme objížděli republiku s mým kolegou jedním, který vykonal obrovskou práci pro mě, Vítě Pilmér, udělá u vás na Slovensku i podniká do teďka, tak... Já si troufnu tvrdit, že my jsme přivezli z těch téměř 50 tisíc minimálně 40% jenom z těch cest a řekl bych možná i víc. Ukazuje se teda jako velmi důležitá strategia a napokon to aj konkurenti ukázali, lebo však Kateřina Konečná něřaz na ten pojem pětikolka, to znamená vládná koalícia, která je zložená dokopy z piatých strán, hoci tři strany jsou spojené, jako keby to spolu, která které nominovala aj, aj premiéra Fialu. Práve toto je asi cesta k tomu, aby uspěli aj proste ľavicové strany alebo strany, které jsou národně zmýšľajíce, ale samostatně mají veľmi málo k tomu, aby se někde dostali Uh, treba povedať, že KSČM už nie je súčasťou parlamentu Českej republiky, hoci dlho, dlhé roky tam boli, ale teraz sa ukázala dobrá spolupráca, vznikl projekt Stačilo, kde sa dostala teda aj staro nová poslankyňa Evropského parlamentu Katežina Konečná a ešte spolu s ňou další poslanec. Bude KSČM podle teba teda ďalej, možno aj pre parlamentné volby budúce sa takto spájať, aby mala väčšiu istotu, že sa dostane do toho parlamentu, do tej sněmovny. Já dokonce chci zdůraznit, že nejde jenom o to, že zda se tam dostane KSČM, ale já se osobně domnívám, že ten cíl musí být podstatně náročnější. My potřebujeme dosáhnout toho, aby se do sněmovny poslanecké vevalila Taková politická síla, která dosáhne výrazně dvojciferného v procentech výsledků a stane se klíčovým jazyčkem na vahách české politiky. To zda, když třeba vyhraje ty volby Andrej Babiš, připustme, tak aby neměl volné ruce uzavírat prohnilé kompromisy s různými součástmi toho, té druhorní pravice, která prostě dneska je spojena v tom, v té pěti demolici, nebo pěti konce. A k tomu se, takhle, to stačilo je určitým krokem ku předu, v pořádku, ale ten, když to řeknu slovní říčkou, tak takové stačilo, už stačit nebude do sněmovních voleb. Zalidu, a teď mi někteří budou kamenovat, ale já si myslím, že to je natolik vážné, že je třeba to říct si nahlas. Aniž bych kohokoliv osobně tím nějak hodnotil nebo sem účinně vymezoval. Sestavit kandidátku do sněmovny u nás znamená sestavit 14 krajských kandidátek. A v čele těch kandidátek musí být dvě, tři, čtyři osobnosti, které mají příběh a které lidem něco říkají, mají u nich respekt a tak dále. Není v silách žádného z mimoparlamentních subjektů toto dá dohromady, Včetně KSČ dnešní, která prostě byla personálně vyplundrována politikou dřívějšího vedení. E, a Takže nezbývá, než se skutečně spojí do šířky. Za druhé, e, pokud by to bylo pojato jako koalice právnických osob, tedy politických subjektů, no tak si navyšujeme práh vstupu do sněmovny. E, to znamená, 5 je v případě jednoho subjektu, ale v, v koalici dvou, už je to jestli se nemilím 8. 3.11 na mě To by byla naprosto sebevražedná politika. Za třetí, dělat tu koalici tak, že to je, já to říkám ve jakože jako že KSČM, plus, jo? že to je jakési tykandlo KSČM. To, a to se ukázalo v těch evropských volbách, je to přitáhnout na kandidátku a k aktivní podpoře jen nevelkou výseč těch, kteří by normálně při mnohem propracovanějším a demokratičtějším přístupu by, byli prostě ochotní kandidovat společně s námi. My potřebujeme rovnoprávné partnerství, Podstatně větší šíří, zdaleka nejenom Levice, že u nás Levice je v troskách, jako nemá cenu přemýšlet, že kromě KSČM je někde nějaká početnější Levice. Není prostě, to už je dávno pryč. Sociální demokracie je v těžkém marazmu a prohrála úplně všechno. Takže ta, tam hledat jako nějaké spojence, to je pár konkrétních osob, ale nikoli ta strana. A ten, ten blok musí být odleva leva do prava, na bázi obdavy obrany národních zájmů zásadně protiválečné pozice, principiálního antifašismu, boje za demokratické bych, řešení všech otázek, počínaje je ob, důsledné obrany svobody projevu a dalších prostě elementárně občanských a politických práv a samozřejmě sociálních práv. Já takové se skupení. teď to snad vyzní hloupě, umím dát dohromady včetně prostě desítek osobností profesorů, a tak dále, ale oni nepůjdou do do seskupení, které bude mít v podstatě nepřímo napsáno na čele, že to je, že to je jaksi odnož také KSČM. Dovedu si představit a mám to s nimi vydiskutováno, že bude založen nový volební subjekt, to je velmi snadné, tam stačí tisíc podpisů občanů a na těch kandidátkách budou, bude, u, bude politická příslušnost uvedena pouze u konkrétních osob. Zde tam bude napsáno, já rád cituji příklad, Profesor doktor Jivo Budil, doktor Věd, bez politické příslušnosti, vysokoškolský pedagog. Ivan Vyskočil, on je nějaký magistr taky, Ivan se omlouvá, že hned uvádím titul, bez politické příslušnosti, filmový a herec. Inženýrka Kateřina Konečná... Předsedkyně UVKS, či europoslankyně. Jako příklad. Toto je postup, který má reálnou šanci na velký průlom do, do zákonodárného sboru. Cokoliv se to pokusí nějak ochytračit, nějak jinak, tak narazí na, na překážky, které bohužel jako existují. Ale a chci to už dělat rozvadě. Tím to není nějaká, že bych chtěl teď někoho hanobit, osloužit a tak dále. Ale já vyzývám svoje kolegy znovu a znovu, ať. Se si uvědomí, že není jiná cesta než tudy, že jedině tak se dostaneme do, do toho parlamentu tak silní, že opravdu se na, naše pozice nebudou moci uh, ignorovat a já vždycky říkám příklad, když vyhraje co já vím ano, no tak my pak můžeme přijít k mikrofonu v parlamentu a říct si, tak vy máte dvě, na vybranou ze dvou možností, pánové a dámy buď se dáte dohromady s tou diluviální pravicí no to je politická soběvražda do životní protože ponesete hlavní odpovědnost za další úpadek <hým> anebo si klidně sestavte menšinovou vládu my podpoříme její vznik ale jasně řekneme, že to děláme výlučně proto, aby nebyla horší varianta a že to není biankošek, že budeme podporovat pouze takové vaše kroky, které budou korespondovat s očekávání většinové veřejnosti, zejména teda zaměstnanců, dělníků a tak dále, dů, seniorů, mla, mladých lidí na, na startu do života a cokoliv vybočí z tohoto rámce, tak budeme kritizovat rozhodněji, než kdokoliv jiný a přicházet s alternativní návrhy. A vy si vyberete, že jste pragmatici, tak byste byli blázni, kdybyste si vybrali za prvé, vyberete si za druhé. Toto je cesta ze slepé ulice české politiky. Půjdali se si jakoukoliv jinou Riziko, že to nenopadne dobře, je velmi vážné. No, spomenul si taký zaujímavý slovný zvrat, alebo teda ja ho jako slovný zvrat, že, že budu tě kameňovať, tak já ja by som povedal, že teda kameňovať skálu, je také zaujímavé. <laughs> Možná tě Možno ťa budu kameňovať aj za to, co si teraz vlastně povedal, lebo tento možný scénář, že tichá podpora Babišovej vlády, tak toto tu už bolo, KSČM podporila, ticho, tichým způsobem vládu Andreja Babiše a právě toto jí stálo. No počkejte, já ti teda dovolím hned skočím do řeči. Moje koncepce z tohoto lidska je přesně opačná, než kterou zvolil Vojtěch Filip s Pavlem Kováčíkem. Oni šli druhý den ráno po prohraných volbách a tam údajně podepsali jakýchsi sedm bodů, naprosto legračních, které údajně Babiše něčemu nutili a pak mu kryli záda za cenu z, vlastního, z vlastní diskreditace. Když to je moje koncepce, přesně opačná, jít k mikrofonu, říct, ano, vyberte si, my vás podpoříme za vznik té vlády, ale budeme ostřížím zrakem sledovat, co děláte a tvrdě kritizovat všechno, co překročí ten rámec prostě, e, očekávání většinové ve veřejnosti. Toto Vojtěch Filip a jeho, jeho parta prostě nedělali, dělali pravý opak, podle toho jsme dopadli. Jo? Abychom si rozuměli, to není. Kopie. ne? To je přesný opak toho, co dělal Vojtech těch a spolu. Já jsem s ním byl kvůli tomu velkém sporu a, a pak to prostě dopadlo, jak to dopadlo. No. Kdyby ještě náhodou někdo chcel aj telefonicky kamenňovat skálu, tak nech rychlo ještě volá na 0951485385. <laughs> Ale viac už dáme priestor na rozlučku, na nějaké záverečné slova, a keby náhodou ešte někdo chcel, tak ho pustíme. Takže Jozefskála, Skála, doktor Jozefskála, Skála, bol tu dnes s nami. Aký je tvoj záverečný odkaz poslucháčům? Já ja chci blhopřát slovenským přátelům k kulatému výročí slovenského národního postání. Na rovinu tehdy situace Slovenska byla velmi neutešená a snad se nikdo neurazí, když řeknu, že kdyby se nenašli odvážní lidé, jako Gustáv Husák, a a další, tak by Slovensku mohla za určitých okolnosti hrozit eh, i past poražené země. Víme, že dvě divize prostě bojovaly eh, na, na sovětské území došly až na, na, na úpatí Kavkazu. A když to říkám, tak to tím nechci zhanobit nikoho, kdo tam byl má do té armády Proboha. Byly tam spousta čestných lidí, kteří potom bojovali druhé brigádi, v druhé paradi brigádě v partizánských hodinách a tak dále sovět ale prostě ta situace byla taková. A jak říkám pro mě osobně, a věřím, že nejsem sám, cesta z té pasti, která nakonec pomohla, vlastně byla prvním dějstvím první hřištěm národní a demokratické revoluce u nás, ještě dřív, než se mohla rozvinout u nás na Českému zemí. To je mimořádně cena, řekl bych, zkušenost, která buď, buď nad ním pohlížet tam, že se to stalo, no a to je málo. Je dobré promýšlet co to znamená? Já kratič se dva momenty. První, umět se rozkročit, tak jako se uměl rozkročit Karol Šmitke, eh, Gustavusa a a spojit se, se všemi těmi letrychy a ursínymi a tak dále, aby tvořit onu strukturu, ale zároveň nebýt Pasivní součástí toho celku, ale být skutečně štikou, řekl bych avantgardou v nejlepším slova smyslu, svorníkem, který to spojenectví tlačí žádoucím směrem a neustále se obrací k partnerům, aby, aby je udržel prostě v té partě, v, v, v tom spojenectví a dostával je dál a dál toto předvedli velmi zajímavým způsobem, pak to předvedla komunistická strana československá po válce ještě na větší ploše a, a pochopitelně konkrétněji, ale nelze upřít, a mě by to nikdy napadlo, e, iniciátorům slovenského národního povstání tuto velkou schopnost. Pro mě je to obrovská, obrovská škola do budoucna a moc bych byl rád, kdyby všichni, komu není lhostejné, kam se řídí prostě třeba Česká republika, e, kdyby se dokázali inspirovat Podobný postupem. Jedině tak se z té pasty dostaneme my dnes. Byť je to všechno Ďakujeme. v úplně jiných kulisách. Děkujeme. pekně. To bol doktor Josef Skála. a ještě rýchlo mail od Jaroslava. Dobrý den. Pane skálo. Oceňuji váš názor na postup k parlamentním volbám. Takže od mikrofonu se loučí Michal Albert a to byl doktor Josef Skála. Prajeme ještě pekný zvyšok dňa. Do počutia. Naschledanou. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.